ויאמר לו ישראל, נעברה נא בארצך עד מקומי. ולא האמין שיחון את ישראל עבור בגבולו. ויאסוף שיחון את כל עמו, ויחנו ביוהצה, ויילחם עם ישראל. ויתן אדוני אלוהי ישראל את שיחון ואת כל עמו ביד ישראל,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 ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה גלעד, וממצפה גלעד עבר בני עמון, וידר יפתח נדר לה' ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה היוצא אשר יצא מדלתבתי לקראתי, בשובי ושלום מבני והיה לה'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 ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, והנה ביתו יוצאת לקראתו, בתופים ובמחולות, ורק היא יחידה, אין לו ממנה בן או בת. אותו אותה, ויקרע את בגדיו, ויאמר, אהה, ביתי, הכריע הכרעתי נא, ואת היית בעוכריי.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 הרפה ממני שניים חודשים, ואלכה וירדתי על ההרים, ואבכה על בתולי אנכי ורעותי. ויאמר לכי, וישלח אותה שני חודשים, ותלך היא ורעותיה, ותבק על בתוליה על ההרים. ויהי מקץ שניים חודשים,